Dezghețul Autor Gabi Schuster, A început să piară zăpada, caută mă iubito, Mi se dezgheață sufletul, Sloiuri amare se învălmoșesc la gura inimii, Se subțiază cheaguri să le dizolvi, iubito, În mâna ta de foc dă-mi pacea, pentru câtă vreme dă colțul ierbii? Pe trupul tău, clipa stă pe scăruș, În dorul speriat de țărm, De m opri, de mai opri. Oricum, până la iarna următoare, Apa iubirii e pregătită să te scalde Într-o camee sfântă. Lectura Maya Martin